Prefacere. Autor Odet Sofronescu. Să mă pierd prin câmp în zori, din mână să-mi crească flori, din picioare lăcrămiare, din sprâncene sânziene, iar din trup de dor arat crească spic de grâu curat. Să-l deslegi când îl culegi, Să-l descânzi când îl frămânzi, carnea se preface în pâine, veșnicie în zi de mâine, Lacrima în strop de vin, Când îl bei să simți pe lin. Lectura Maia Martin